Розділ сьомий. Заключний, в якому з'ясовується нарешті, хто такі пасажири таємничого Мерседеса і чого вони приїхали. Палата героїв. Тоді вночі так нічого і не з'ясувалося. Іноземці одвезли хлопців додому на бамбури, потиснули їм руки, підбадьорливо поплескали по плечах. Ті двоє сказали «гут-гут, гут-нахт», а пошрамований сказав «на добраніч. І поїхали у липки, так нічого і не сказавши, хто вони і чого приїхали. Оскільки вони нічого не питали хлопців, то й хлопцям розпитувати було незручно. Та й виснажені були вкрай і Марусик, і Журавель. Хлопці попросили, щоб їх не підвозили до самої хати а висадили десь за пів кілометра, щоб не розбудити маму і бабусю. Але мама і бабуся, схвильовані і мокрі, зустріли їх на подвір'ї. Як ті мами відчувають, що з їхніми дітьми щось негаразд? Що їх примушує прокидатися вночі і дряпатися на горище, і пересвідчуватися, що там нікого нема, і годинами стояти під дощем, чекаючи? Пояснити вам не берусь. Це одна з таємниць і загадок природи. І довелося хлопцям усе геть чисто розказати і про іноземців, і про перекопування дороги, і про катастрофу в старій хаті, і про несподівану появу бровка, і про те, як їх вирятували. Мати і бабуся тільки ахали і сплескували руками. А почувши, що сталося з Сашком Циганом, мати так забіткалася, так заголосила, що аж бабуся змушена була її заспокоювати. Вона навіть хотіла негайно їхати у район в лікарню, ледве її відрадили. Бабуся і мати на швидку одмили хлопців від бруду і вклали спати. Вони ледве трималися на ногах. Останнє, що спитав, уже засинаючи журавель, а де бровко? Бровка не було. Бровко зник.